Këndërur të leshikua se selamu alaikum ishtë takohemi së bashku për të realizuar emisionin duke kërkuar për gjigjen. Me mua në studio është Hojtja Raudina Bazi me cilin do të trajtojnë pyjtje të të dërguarën në pyjtje e qsojvizkësë.com dhe në përmjet të mesajve në numrin ton të telefonit. Hojtja selamu alaikum ishtë erdë. Aleikum selamu alaikum ishtë erdë. Po fjdojmë me pyjtje në parë, thotë selamu alaikum, kam një pyjtje për ju Po fillojm hoyz me pyetjen e parthë, selam aleikum, së se pari ju falënderoj çka keni dhënë mundësinë për pyetje, kemi nevojë të informohemi. Allahu ju shpërblet për këshillat dhe mësimet që na jepni. Nëse më lejoni sot të kisha ndaj një shtetësi me ju. Nuk jam vetëm unë thotë që më mundon këtë çështje. Jemi të porositur që disa akte të rëndësishme të jetës e, son të bëhen shumë shpejt, martesa para kohën e duhur dhe xhenazia të përgatitet sa më shpejt. Unë i njëtë dy rastet që edhe pasi pas mjekët ka konstatuar vdekin, personët janë këthyrë në jetë pas disa ditësh. Një komshi i imi tashmë Rahmetli dhe një haldë nga fshati nga Gjellani. Rahmetli Agja Bajram ka qenë në kapelë të Prishtines, kur është këthy në jetë përfat të mirë nuk e kanë varrosur më një herë kanë prit të vin familjarët nga gurbeti dhe ndodhi mrekollje u konstatua se paska pasur vdekje klinike ndërsa halla ka qenë goditur nga rufeja mjekët kanë konstatuar vdekjen është kryy varrimi dhe në mbrëmje një fshatar duke u kthyr nga ndrimi i tret e ka dëgjuar zërin ju lutem na thoni se çfarë është qëndrimi juaj për këto rast na përshëndet Ajtena Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ecma'in. Fillimisht lavdrojm Zotin e Madhreshëm, i dërgojmë salavat dhe selam pejgamberit e Tij Muhamedit, lavdërim dhe paqja qofshin mbi të, familjes së tij, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me kët problematik duke u larguar nga këto raste konkrete pra arsyet se vërtet në popullat shpesh herë dëgjoj këso informacioni odh që kanë ndodhur në të kaluar në pavarësisht a janë saktë mm -hmm. apo nuk janë saktë me një fjalë nuk nuk do të mirremi me raste konkrete mirë po themi atë se çfarë është dhe çfarë duhet të veprojë besimtari në pikpamjet me, e muslimanë në përgjithësi në raport me të vdekurit mm -hmm. Në veri do ta kem parasysh se ë vdekja fillimisht dallon nga ndonë forma e vdekjes nuk është e njëjtë tek të gjithë njerëzit. Kemi disa lloje të vdekjeve që ndodhin si pasojë një smundje të rëndë dhe ë njeriu vuan nga një smundje shumë çart kuptohet do thot arsyeja e pse ka ardhur deri te vdekja e kështu me radhë, pavarësisht a janë smundje të shërueshme apo të, të pashërueshme. Ndanë tjetër kemi disa lloje të vdekjeve të së rrëndë ndodhin, themi kushtimisht befas për neve, për arsye se të tillë të njerëzit të cilët ballafaqohen me vdekjen, do të thonë nuk i ndështrohen ndonjë ndonjë ekzaminimi apo të mm. detektohet, të caktohet shumë qartë arsyeja se ka vuajtur apo nuk ka vuajtur nga një sëmundje, ja, me një fjalë vdekja ndodh në formë të befasishme. Prandaj këto dyja janë shumë reale dhe neve vajdimisht i përjetojmë me me ata njerëz që dëgjojmë se kanë vdekur dhe kanë shkuar nga kjo jetë. Kjo ç'do thot aspekti i parë. Pra kemi dallim ndërmjet një vdekje dhe ndonjë vdekje tjetër. Këtu duhet të meditoj besimtari. Në anën tjetër, porosit e, e Islamit në lidhje me përgatitjen e xhenazës është që ajo të bëhet sa më shpejt, me një fjalë që mos të bëhet vonimi i varrimit të, të të vdekurit e, në kohë të gjatë ashtu si që është ndoshta traditë në disa vende madje kohëve të fundit dëgjojmë edhe raste konkrete që përmendin ata njerëz të cilët jetojnë në në në perëndim që nëse ndodh për shembull ndonjë personi familjar i vdes i afërm i baba apo nana që ai ta merr atë për shkak të thotë kohës zën apo është me punë nuk është koha vikendit ta fusë në kapell dhe ta caktoj varrimin për ditën shtun e shtunë e diel kur ai është i lirë dhe ta kryrë ceremoninë në atë datë. Dhe kjo fenomen të kata është shumë normal. Mirë po të këmëslimanet edhe në pikpamjet islame, këto veprime nuk janë të lejuara. Pra rësuje se e shohim, do thotë në hadithë, shumë qarta që pejgamerit sallallalli uslem urdhron që kur të vdes njëriju që neve tja shpejtojmë gjenazën në kuptimin mos bëhet vonimi gjenazës. Pra ndaj edhe nuk është e drejt ashtu si që veprojnë disa besimtarë që i e vendosin do thotë të vdekurin dhe prit një ditë apo dy apo edhe më shumë derisa i vjen e, i afërmi prej prej ndonjë vendi, kështu që këto vonesa nuk janë do thotë të të të të lejuara në Islam për arsyesë se urdhri, siç thash pak më, më herët, është që i vdekurit të varroset sa më shpejt, ashtu siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është do thotë ai kemi disa hadithe në lidhje me këtë. Mirpo Tash po këthehem në atë qështin e partës në e përmenda të gjithë ulemat kërë flasin në lidi me këtë problematikë, thonjë për ato që gjenazja duhet të nëzitohet me të në ato raste kërë vdekja është shumë e qartë dhe dihet arsyeja e vdekjes, vua i tja nga smundja, kësi ka arderi të ai moment që ai të japë shpirë. Nëse vdekja është e dyshimë, në kuptimin është e befasishme, është sigurisht se mund të jetë do thotë rryma apo rufea apo mund të jetë një lloj infraktit që njeriu befas do thotë vetëm i ndalet mund të jetë do thotë lloj prej vdekjeve klinike atë në këto raste e, shumë qart dietarët isha më me përmendën që duhet pritet dhe të bëhet ekzaminimi dhe nëse është nevoja edhe edhe të bëhet do thotë një kohë më gjatë të bëhet pritja derisa të konstatohet në, në në formë të qartë se ajo vdekje ajo persona është i vdekur në fond do thotë të sigurt, pastaj do thotë fillohen ato përgatitjet për për për ta për ta varrosur kët kët person. E, prandaj këto dallime shumë qart vrenë në Islam, mm -hmm. e, e, po nën tjetër nuk duhet më qen preteksti joni që nëse ndodh ndonjë në ndonjë vdekje në familjen tonë që ne vetë ta vanojm atë se e, filan personin në, në histori ka ka ndodhur që të rikthehet edhe ka mundsi të kthehet kjo. Kët, ato janë shumë të rradha dhe arsyet e, e atyre rasteve shumë të rralla që mund të bëhet të, të kthehet nga ajo vdekja klinike si quhet tash ta në terminologji, ato janë shumë të rralla dhe koha e tyre nuk është as e gjatë, ndoshta edhe siç për përshkruhet në këtë në këtë pyetje që tjetë tjetë të jetë disa ditë, mund të jetë thotë orë të caktuara, më së shumti e jo do thot ndonjë ndonjë kohë më e, e gjat ashtu si konstatohet. Mund janë disa lloje të vdekjeve klinike që faktikisht pushon funksion se funksionimi i çdo organ mirë, por prap kuptohet ajo ajo lëviz, do të thonë rrahja e zemrës e kështu me radhë ato nuk konsiderohen do të thot sipas isamin vdekje dhe mund të jetë lloje të komave shumë tranda që dysa për ekspertve do thot, të mjekësis e trajtojnë edhe lojët e vdekjeve klinike. Si do qoftë nuk po du me uzgjeru më shumë, po themi se këto rase cilat për menë nuk duen me qinë pretekst që neve të avunën. Ma djetërët islami pa, kanë pasur parasyshët të rase. Absolutisht, ma djetërën e për libra të fikut, ku shpjegohen dispozitat rrëth për cilës e gjenazës, është një kapitull apo një, një tem e veçanë, ku shpjegohen në formë do thot praktikë, cilat janë simptomat e qarta që të konstatohet se një person është i vdekur. ë mm. dukja e syrit, pastaj ë forma e trupit, e le, kështu me radh lëvizjet e kështu me radh që posaçërisht këto duhet me i pas para syh kush personi i cili e bën pastrimin e gjinazës, mm -hmm. për arsye se me anë të atyre shenjave ai e kupton në formë të qartë se ajo kufom është e vdekur apo nuk është. Zoti e di më sipër. O kalojmë tek një pyetje tjetër, thotë selam alekum, huaj nderuar, kam dëgjuar se ka mendime që një muslimane i lejohet të heqë shamin para nikahut në rastin kur të dy i kanë dhënë fjalën njëri tjetrit. A është vërtet kjo dhe nëse po, cili është argumenti? hm um, duket për çështjen e heqjes së shamis kemi folur pa. kur uh, ka ndodhur një pyetje shumë më herët sidoqoftë mm -hmm. neve do të japim një rezime dhe themi se ë uh, kur du, dihet çfarë që femra nuk e ka të lejuar të ekspozoj pjesë të trupit uh, kokën e kështu me radh para burrave të huaj mirë po nëse një i ri dëshiron martesë me një grua apo me një vajz atëherë Asaj, a asai ai lejohet që të shikojë diçka jashtë fytyrës apo duarve është temë debati në mes të dietarëve dhe arsyeja e këtij debati dhe e, e, mendimeve që janë do të thotë çndrojnë do të thotë në lidhje me këtë me këtë problematik është për arsyesë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në një hadith që nëse ndonjë ndonjëri prej ju shëdhiron ta thejojë një vajz atëre dhe ka mundësi ai ta shikoj, ta shoh atë vajzë, atëre le të shikoj atë, le ta sheh, le ta sheh atë, e, apo trupin e saj, është fjalë le ta sheh atë vajzë, le të sheh diçka nga ajo vajzë që e nxit atë që ta fejoj. Me një fjalë do thotë le ta sheh ai pëlqen apo nuk i pëlqen. Ë pastaj kemi rastin nga praktike nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se një sahabi e eku stafeuar një vajzë i treqont pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë e kam fejuar një vajz prej ensareve atëre pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë ai ke pa thotë ky jo thotë shko shihe për arsyesë se është më më e drejtë dhe kjo bëhet se bëb më shumë që tiet të thotë ajo martesë më më e gjat apo më jetë gjate e këtu forma do thotë të nxitjes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur në formë të përgjithshme prandaj edhe disa prej ulemave kanë thënë se E, e e burrit apo mashkullit që dëshiron me efejun një vajzë i lejohet të shëhë diçka më shumë se fytyra edhe edhe duart nëse ka mundësi me një fjalë ka mundësi nëse ka mundësi ta shoh do thot advice qoftë në fotografi apo edhe edhe nga largësia me papashamile ta shëh për arsye se ajo mund të jetë shkak që që të vërtet apo të pëlqen apo nuk i pëlqen e kështu me radhë. Mm -hmm. Prandaj kjo është dhe mendim i, i një grupi të dietarëve ndërta do thotë dietarë me David Hambali dhe të, të tjerë që përzgjedin këtë mendim dhe duket se është më i sakt për arsye se edhe disa praktika të jetës së shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam vërtetojnë se kanë shikuar gratë apo vajzat të cilat kanë dëshuru dëshiruar ti ti fejon në fund të fshet që mund të ndon kuptohet se i kanë pa kanë pa më shumë se do të thot fytyrën edhe duart. Zoti i dhe mësmiri. Kurse nëse ndodh fejesa dhe kryhet fejesa, eh, pastaj eh, ajo fazë eh, prej fejesës deri në aktin e kurorës është një fazë që në terminologjin apo sipas mësimëve i save konsidero do të thot si premtim martese. Do të thon mm -hmm që edhe burri edhe vajza do thotë japin një lloj pëlqimi paraprak mm -hmm. dhe një lloj premtimi se në të ardhmen do të do të lidhin kurorën mes vete pas një kohe të shkurtër, derisa të mirën vesh apo caktojn apo ti do të thonë ti planifikojnë do thotë disa gjëra të cilat janë të nevojshme për një jetë bashkëtorë. Zoti i po, të mbesimit. Po, kanë një pyetje tjetër. Selam aleikum, kam një pyetje për ju. A kanë të drejtë të martohen të bëjnë një ka një çift nëse prindërit e tyre janë dakord për këtë, po nuk janë prrezent në momentin kur bëhet nikaut e hoqja për arsyesë se nuk e praktikojnë fen në mënyrë të plot, se për këtë djalit dhe vajza të gjejnë dëshmitar të tjerë. E nëse nuk kanë mundësi të bëjnë nika, a lejohet një martesë e tillë? Do thotë me pajtimin e familjeve, por që çifti nuk kanë nika vetëm kurorë në komunë. Pa, pa. komun. Pa. Thot falnderit Allahu shpërblet për punën e çdo. Nëse nëse një vajzë edhe një mashkull pëlqejhen ndër mes veti, atëh dihet shumë qartë se familjet janë në dakord. Në rând të parë do thotë e përgjësi i vajzës, prindi i vajzës është dakord në këtë, atëherë çitralizot akti i kurorës. Mm -hmm. që është një ceremonie e veçantë, atëherë është patjetër duhet meçi present sepaku krohas burrit va, gruas edhe edhe burri do të thot printi i vajzës duhet më qenë prezant. Mirë po nëse kjo nuk është e mundur për rrethana të ndryshme atëherë duhet eh, ai printa autorizoj dikë eh, në emrin e tij që të jetë prezant në atë at ceremonii. Mund të jetë vllau i prindit, mund të jetë djali, mund të jetë kushëri, mund të jetë dikush krejt i huaj që autorizohet në formë të qartë se ai ka ardhur do thot në emër në emër të te prindit. Dhe kjo është ajo forma që mund të realizohet kjo kjo uh, ky akt i kurorës dhe në këtë lokal jetikeçë, pra nuk është e domosdoshme. Mirë po që ti të dakordosh se prindërit e mi e din, prindërit e tuaj din dhe neve po e bëjmë këtë akt kurorë, kjo është ceremonie dhe patjetër duhet të të realizohen ato uh, kushte të cilat i kërkohen, do thotë që për me qenë valide kjo ceremonie. Prandaj krahas dëshmitarëve që duhet të jenë 2, duhet më qenë edhe një person që duhet më qenë ose përjesi i femrës, i vajzës ose i autorizuar i nëmërt të, të të prindit. Nëse edhe kjo nuk është e mundur për ndonjë rrethant, mund të jetë prindi në ultim ose nuk ka vajza as kënd atë sipas konstativit të dietarëve bashkëkor, kjo mund të realizohet edhe nëpërmjet lidhjes telefonike që mund thirr të thritet prindi i vajzës mm -hmm. me telefon, të kontaktohet edhe të mirë të pëlqimi me anë të telefonit. Edhe kjo formë do thotë është e aplikueshme dhe në të nuk ka gjithë keqe. Dhe kjo është ajo format apo mënyrat me të cilat mund të realizohet një martesë sipas pikpamjeve islame, zoti i dhe musliminik. Po pyetja tjetër thotë selam alejkum u rahmetullah, kam një pyetje për hoxhën. Pyetja është rreth margarinës vital, që kohët e fundit është konstatuar se ka një ka në përmbajtjen mm -hmm. e saj produkte të derit ne nuk ne po kemi nevojë të përdorin margarinë dhe tjetër lloj margarinë nuk kemi duke gjetur si të veprojmë dhe çka nëse edhe llojet të tjera përmbajnë të njëjtat produkte. Po, në lidhje me këtë lloj të margarinës është folur mjaft. Posa që është muajin e kaluar kur është bën një debat mjaft i gjerë dhe A, ajo sfardi un janë ato prononcime zyrtare të cilat janë bërë nga mm -hmm. e, edhe nga institucioni i bashkisë same, po edhe edhe nga vet disa gazeta të cilat kanë kanë konstatu kët. Prandaj ajo që mund të themi ne është etëra çfarë është thënë më tani, që besimtarët duhet i të largohohet përdorimit të të këtij lloji të të margarinave për arsye se në formë të qartë vërtetot se ka përbërje e, të yndyrave të të dhërit. Kurse 9-ën tjetër sa i përket avancimit, unë nuk pajtohem me këtë konstatim të këtij shikuesi se nuk kemi ndonjë lloj tjetër, për arsye se kemi me 10ra lloje të margarinave, çofshin prodhime do thotë të, të, të Turqisë apo edhe prodhime të të shteteve të afërta, të cilat në formë të çartë vërtetojnë se në përbërjen e atyre margarinave nuk ka do thotë përbërje yndyra të derrit edhe madje disa prej tyre janë të certifikuara edhe me me standardet e hallallit mm -hmm. në rajon dhe mund ato gjenden do thot në per supermarkete dhe marketet në përgjithësi në Kosov prandaj edhe mund të, të me një hulumtim shumë thjesht mund të gjenden dhe nuk mendoj se është vetëm kazi ka dhe ka alternativa prandaj besimtar duhet të hulumtoj dhe kërkoj ato zoti të më smirë Po pyqe radhës të të përshëndecje thët e dashura ime më ka parë në ëndër duke i dhenë liber në shajtë Kuranin dhe duke i thënë ledzoja të. A mund të di se që farë do në të thëtë kjo e ju lutem në ebë një përgjyqe? Neve dhe maherët kemi shpjegu se komentimi ëndrave nuk është një fush që merën të gjithë haxalarët, po themi, uh -huh. për arcuje se është do thotë një, një, një huri e veçanë specifike, që Islami gjithsesi e pranon, ë por nuk os do thotë, më shumë është një dhunti që nuk nuk nuk e kanë të gjithë hoxhallarët, ë jo disa prej njerëzve që kanë atë aftësinë e, e komentimit, por e kanë fjalën komentimit të drejtë në pikpamje me mësimet shariautike. Prandaj un fillimisht kërkoj falje në në mos përgjigje ndaj kësaj pyetje. Mirëvon do ta ksha përmendor pasi që në këtë në këtë pyetje përmendet fjala e dashura që të bëjë do thot një vërejtje që është e nevojshme se fatkesi shumë dëmtrit që edhe vajza që janë muslimane dhe e, mundohen të jenë do thot muslimane të përkushtuar tan disa tejkalime në kuptimin me raportet me gjininë kundërt fjala mm -hmm. me vajza kështu me radhë dhe krijojnë do thot disa lidhje që sipas mësimëve islamë nuk janë të pranuara. Edhe ky term do thotë e dashur, me sa diun të përdoret do thotë për për ata djem apo ata meshkujt të cilat kanë vajza të jashtëligjshme, domthonë nuk i kanë as në fejes, nuk i kanë as në martesë, po janë shoqe që, me të cilat zbavitën, qoftë vetëm në dalje në shoqëri apo dhe edhe Prafë. në forma tjera të cilat nuk janë të lejuara. Prandaj unë kisha këshillu këtë shikues që fillimi sht i largot keti terminologji e në anën tjetër edhe ti largo do thotë kontakteve me vajzat e huaja për arsyesë se kjo është një gjë që nuk e pranon Islami nëse ai me të vërtetë e dashuron po them kushtimisht at vajz atëre patjetër duhet i ndjek ato rrugët legjitime të lejuara se si të bashkohet me at vajz e jo do thotë rrugët e jo të jo të lejuara dhe me kët formë do thotë të, të të bëj të ahidhroj zote në madreshum duke e bërë të i kalimet e tila, zote edhe më smirik. Po, për për tjera dhe se gjithashtu ka të bëj me ndër, thot, e kam parë një ndër si në ditën e gjykimit. Edhe me lekët duke shi në pamën një njërzore, edhe mu më dënojë Allahu vetë këmbë të bëhet azabe djata, dhe ishë ndër të pare që gjykohej edhe brenda ditës e gjykimit. U kry azabe im, andaj kam dëshirë të, të di se qka ka mujtë me qenë n është pak uh, një shkrim i paqartë. Po, pa është i paqartë, por... dhe fash më pak herët pa. do thotë komentimi ëndra është do thotë diçka në një fushë tjetër më mm -hmm. specifik, prandaj un nuk do ta marr atë guxim që që të bëj do thonë një koment në lidhje me këto dy pyetjet e fundit. Zot e di më spi. Po, selam aleikum, jam një vëlla nga Peja, desha të bëj një pyetje. Vllai im punon në një firmë private dhe firma ja mundson një sigurim për mjekim të sëyve ku vlera nuk kalon 100 euro. A e kam halal nëse unë me të fond e bëj një kontroll rutinore dhe mjeku i kërkoi të më shënoi faturën se është fondi për mjeki, mjekim në tjetër lëmi. Kjo pyetje në shqip para është shumë e thjeshtë, mirë po për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje mm -hmm. vërtet do të mund ne uitet një çasje posaçërisht për shikosit që duhet ta kenë parasysh vështrimin e islamit në lidhje me sigurimet në përgjithësi. Ë shkaku është se vërtet ato sigurime të cilat janë të përhapura në bot në përgjithësi. Po sa është në botën perëndimore, mënyra dhe metodologjia e aplikimit të tyre ka disa disa gjëra me të cilat mësimet e Isame nuk i pranojnë. Ëh, ajo çfarë mund themi në këtë rast do thot shumë shkurt çfarë është ai kundërshtia në mes të ashtyrë aplikimeve dhe mësimeve të Isame është ajo se ne vëdim se gjatë sigurimit Jo, nuk është fjala vetëm sigurimi shëndetësor, mund të jetë sigurimi i makinave apo sigurimet në përgjithësi. Mm -hmm. Forma e aplikimit bëhet se e klienti bën një pagesë të sigurt për një shërbim të pasigurt. Edhe kjo formë do thotë e aplikimit në të ka një lloj bijozi mm -hmm. për arsyesë se po të ishte do thotë një pagesë e sigurt për një shërbim të sigurt. Ataraki do të ishte lejuar, mirë po në vetvete ajo pagesë që bëhet sigurisht do thotë e jep eh, klienti do thotë gjatë vitit themi kushtimisht 100 euro dhe ka mundësi të smuhet dhe nëse smuret ai do do ta ketë shërbimin falas. Nëse nuk smurat ato parë direkt i mer do thotë eh, kompania sigurimeve. Kjo në vetvete ka ka një lloj eh, pengese dhe një lloj eh, eh, aplikimit që është në kundërshtim me mësimet islame dhe kjo nga juridispot i islamit trajtohet si form e bigjozit. Pasi që edhe bigjozi në kth natyrë është se njeriu do të thotë bën një pagesë të sigurt, që kur të blen përshak apo kur kur të kur të, të merr pjesë në një loj bigjozi, e bën atë pagesën, qoftë atë një shumë vogël, po është pagesë që është shumë e qartë se ai do ta paguaj. Kurse fitimi është i mundshëm, do thotë nuk është i sigurt. Pra, në të ka ka bigjos. Prandaj edhe është ndaluar kjo funksion do thotë e aplikimit. ë pastaj neve themi se nëse themi se kjo është ndaluar nuk do të thotë që në islam nuk ka alternativa të, të mm. dhe forma të sigurimeve që janë të lejuara, mirë, po fatkeqësisht këto forma të sigurimeve që janë të lejuara janë të përhapura më shumë në përvendet muslimane dhe tek ne fatkeqësisht nuk ka ndonjë agjencion që bën, do thotë, siguri me të kësaj natyre konform me rregullimet islame. Kjo është do thotë aspekti i parë, kurse okay. në në rastin konkret sa ai lejohet një personi të jetë pjesëmarrës apo të në formë individuale dhe me vullnë të areshtë, dhe thëtë që të sigurohët në këto sigurime, dhe thëtë cilat i konstatuam se nuk janë të, të legjitime në 100% si pas pikpamja islame, themi se në parim nuk i lejuat besimtarë të abenjë gjithë të tjilë. Disa prej ulemave kanë leju në raste të domos dëshmëris, apo kur shteti, kompanija në cilën punën personi, obligohë të abekët, në këto raste e lejojnë, dhe thon se është për shkak të thotë domosdoshmëris. Kurse ai individualisht ta bëj atë, ë kjo do thotë nuk i lejohet besimtarit. Kurse ajo konkretisht sa e lejo dikujt tjetër ta shfrytëzoj sigurinë e tjetrit, kjo gjithashtu nga pikpamja ime sa më nuk lejohet për arsye se është do thotë një lloj tradhtie që mm. besimtari e ka të ndaluar të aplikojë tradhti jo vetëm para besimtarëve, po edhe para jo besimtarëve, edhe para çdo njeri arsyese ne jemi urdhëruar të jemi të drejtë dhe të jemi do të thotë sinqert me çdo njeri pavarësisht është i yni apo nuk është i yni është i afërm i joni apo është i huaj është i besimit ton apo është ndonjë besimi tjetër ne vi jemi të obliguar që me të gjithë të jemi të drejtë për arsyesë se ky është do të thotë ai urdhër qieëdor me të cilën Allahu xhalla ualla na na nxit në edhe ka bër parim utaunu alel birri wattaqwa wala taunu alel ithmi wal udwan ku Allahu Gjoj lewejle në këtë ajet po thotë ndihmojnë njëri tjetëri në punë të mira dhe në atë që është devoqmëri e ju në pun të kësia dhe në atë që është, thotë, në ngrin apo në nxitë armitësi. Po, zotë edhe në smirë. Êshtë kohë që ne të bëjmë një shkaput jë të shkurët. Të ndërur, të rishikua, së vazhdoni të që ndronim ne këtëpje, pas pak! Rëkthymë në pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar përgjigjen, përvaçdojmë po me pyjtjet e tjera të ardhurë në pyjtje që sejivis kësëpikon, por do të japim përgjigje dhe disa mesajve të ardhur në numërën tonë të telefonit. Hojtë do të me atë femër që kaloj, ka dashtë të kaloj shoku imë dhe pastaj ajo të ndihet me mua, thot. dhe lindi një dashurin mes neve dhe unë e di se ka dashtë shoku, im te ket famer ato per ne shte pi por lindi kjo pun dhe un smuj me e lën sepse ajo është shumë në mu, më vjen me e dashuron shum mu me vjen gjyna me lën sep, edhe pse ed, un e dua si muj e, me ben nje keshill ne dhe e, thot allahu për, e shpërbleft per pergjigje pergjigja ndaj kso ndërlidhet me ato ce permendem pak me herat pa. kontaktet e jasht ligjshme yon apo apo ato raportet ndaj gjinorën mes te 1 mars dhe famer që, që nënkuptohën si rash, raport dashurije, zbavitje, kalimi njëri me tjetërin që në fakt nuk ka kur far e, lidhje, po them kushtimisht, zyrtare, legjitime, mm -hmm. si kur që mund tjetë fejesa apo martesa, një islam do të fatë nuk njën të pranuara, refuzohen. Êshtë e lejuar që besimtarit apo mashkullit, njët një kua dhe femra të interesohet për një mashkullit tjetër, dhe t'ia shprehat interesim qoftë në formë indirekte për më shpreh se ka interesim do thotë për fejes apo martesë. Mirpoçi ajo fazë të të zgjerohet duke duke dalë së bashku, duke u zbavitur, duke kaluar kohë në vetmi e këto forma të gjitha janë të ndaluara për arsye se janë metoda dhe mënyra me cilat të cilat besimtari mund të devijojë dhe të të bëjë tej kalimin e cilat e hidhrojnë Allahun e Madhreshun. Kurse në rastin konkret, kjo pyetje e cila është dërguar në mes të dy shokëve kanë pëlqyrë një vajz, një herë ajo ka qenë në shoqërinë e të parit, pastaj të dytit, e kështu me radhë, pa u futur në këto detaje, themi se nëse ai e, mashkull është i interesuar në atë femër, atërela ta legalizoj atë lidhje me fejes apo martesë, nëse jo në atë moment le ti ndërprer raportet dhe mos xherohet do që komentou se çfarë thotë tjetri apo ky e kështu me radh për arsye se të gjitha këto janë gjëra të cilat mund ta shpihen besimtarin në mëkate shumë më të mëdha se kjo në të cilën ata gjenden në këto në këto momente Zoti i mëshmirë. Po pyetja tjetër thotë hu gjendëruar ka mundësi të dëgjoj mendimin tuaj për të spi namazin a duhet më fal këta namaz? Namazit të spihut është një namaz i njohur në përlibrat të fikut, përmendet edhe metoda mënyra se si falet, është një mënyrë pak ma specifike veçan nga, mm -hmm. është namaz në na file fillimisht, dhe është pak më specifike në raport me mënyrën se si falen fale namazet në na file në përgjësi. Ajo mënyra specifike është që kur besimtarën lidhet namaz, e ledzonë subhaneken, e lhamin, njësure, para se me shkun në ruku, e këndon do të thot lutjen subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyl azim e këndon 15 herë në këmb duke qënd. Pastaj thot allahuh akbar dhe kur shkon në ruku e këndon të njëjtin dua 10 herë. Pastaj ngrihet nga rukuja dhe qëndron ashtu në këmb e këndon do të thot të njëjtin dua 10 herë e kështu me radh gjatë tër namazit. Kjo formë do thot është vërtetuar apo është përcjellur <andre> nga disa hadithe? në paigambër sallallahu alaihi wasallam, der hadithet më të njohura është hadithi i Abdullah ibn Abbasit, në cilën peigambëri al sallallahu alaihi wasallam i jamson kët namaz Abdullah ibn Abbasit dhe i thot se kur dëshiron me fal, falë namazit, domohon nafilën tasbih namaz në kët formë dhe e, në hadith vërtetoo se si peigambër sallallahu alaihi wasallam e ka nxit që spa ku ta fal atë një herë në jetë si praktik do thot e faljes së na, kët namazi. Mirpo tek dietar në përgjithësi po sa sheshta ta më të vjetrit, të cilat mirën me hulumtimin dhe studimin e haditheve, një numër shumë i madh i tyre e vërtetojnë këtë hadith të dopit. Edhe thonë se kjo formë namazit është një formë panjuhur dhe ky hadith që ka ardhur në këtë për, me këtë përshkrim është një formë jo e regullt e mnyrës e faljeve të namazëv, pasaj edhe në zinjirin e transmituzve i gjenë disa vrejtje dhe arri në konkluzën se hadithi është i dopt, prandaj më e drejta është mos me punuar me atë hadith, me këtë praktikë, dhe nëse besimtarit dëshiron të falë namazë në file, atër e letë falët mh, sa, sa dëshqë të dëshiron, e duke duke e praktikuar në të njëjtin formë si vërtetot e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazin nafile. Në anën tjetër është një numër gjithashtu i dietarëve, të cilët kanë vërtetuar se ky hadith mund të arrijë shkallën e hadithit të mirë dhe mund ta aplikoj besimtari dhe do thot e cilsojn si hadithin se hadithi arrin do thas shkallën e hadithit hasan megjithatë është debat duke mos u futur në këto elaborime themi se nëse dikush e aplikon duke u mbështetur në çndrimet atyre dietarëve që e kanë ngritur kët hadith në shkallën e hasenit nuk duhet që ai të çortohet mirë po e qarta është se e shumica e ulemave dhe atyre studiuës vërtetojnë se më drejt është se ky hadith të vlersohet si jo i qëndrueshëm, zoti i dimë më së miri. Ëh. Tani do të i lexojmë disa pyetje hoc që kanë ardhur me SMS. Këto ta është mirë që edhe gratë të shkojnë në xhami ditën e xumës apo edhe në shtëpi mund ta falin. Falja namazit të xumas me xhamat, ashtu siç aplikohet tek ne është obligim për burrat në përgjësirë, me një fjalë gratë nuk e ka në obligim prezentimin në namazën e gjumasë. Pra ndaj edhe tekni nuk është shprehi që gratë të falin këtë namazë. Mm -hmm. Mirë po ndëse e ka ndonjë gjami në qytet apo në ndonjë vend në cilën është, është vendi i, i posashëm për femrat që të dëshirojnë me falë namazën e gjumasë, ashtu si që është një gjami me sajdiun në, në Prishtin, ha. atër edhe dëshirojnë gratë të shkojnë, nuk ka gjithë keqe, por nuk është kjo obligative për femra, është obligative për burra. Dhe nëse gratë shkojnë dhe e fali namazën e gjumas, atëherë u lejohet atyre dhe aj namaz e kompenzon apo e zavendzon namazën e drejkës e asaj dite. Në anën tjetër, nëse femra që ndonjë në shtepit e tyre dhe nuk dalin me falë namazën e gjumas, atëherë ata nuk e falin gjuman, për arsujë se gjumaja është namazë specifik që duhet falet me gjemat dhe në gjami, Atërë ata e fali namazën e drejkës, si kurse që fali në ditëve tjera namazën e drejkës në shtepi. Êshtu është me e drejkë. Kujtë tjetër, thëtë, selam aleikum, është të lejor të vendosin fotografin në varë? Praktika e vendosis e fotografive, ngritja e varëve, zbukurimi i tyre, vendosja e mermerit, lapidar të ndryshme, këto praktika nuk jënë të njohra nisë jam. Edhe të gjitha jënë, dhe thëtë, praktika të adaptuara nga disa muslim të sëllët nuk i kanë të qarta mësimet islame, mm -hmm. pra nda i themi se edhe vendose fotografive, edhe ngritja, zbukurimi, vërja e mermereve, të gjitha këto praktika duhet të i largohet besimtari e, i sinqert, për arsiju se jënë veprime që nuk janë të njuhura në mësimet islame, zotë i dimës mirë. Pygje tjetër, selam aleikum, abënd nga të regonis se mbahet zi për të vdekurit në islame. Mbajtja zi ka dy kuptime. Kuptimi i parë është ashtu si sh pretendod apo paramendod tek disa njerëz që nëse në një familje vdes dikush i afërm që familjarët posa që grat duhet të veshin me tezeza, të vendosin shami të zezë, rroba të zeza e kështu me radhë që ndrojnë për një kohë në at veshje. Kjo formë e aplikimit në islam nuk njihet dhe është e refuzuar dhe është thotë një metodë apo një është një adet, themi më qartë e cila të cilën e aplikojnë krishterët dhe disa kultura tjera. Në islam, kjo formë, dhe të thot e aplikimit të zis në këtë mënyrë, nuk është e një orë dhe nuk duhet besimtari të aplikaj. Duhet të i largohet, pra arsujë se është përgjasim, dhe thot, me kulturat apo me praktikat e feve tjera. Kurse në kuptimin tjetër që besimtari të mërzitet, që besimtari të ndaloj vetën nga disa, veprima për shkak të atë ndodje se asaj mërzie në familje, kjo është e vërtetuar në mësimën islame, por në formë të, të të detajzuar dhe për disa persona caktuar. Mm -hmm. Themi më me qartë, ë ë mbajtjazi në kuptimin e dytë të përmendta është më konkrete tek gruaja e burrit. Mm -hmm. Do thotë nëse gruas i vdes burri, Atërë, Allah Gjalla Ola, thëtë, vëlledhina i të vëffaunë minkumë vëjë dharunë e zhuajja i të rabbasna bi enfusihin në arba ata ashhurin vë ashra. Po thëtë për Allah Gjalla Ola në Kur'anin famlartë dhe atyre atyre njerëzve, atyre grave të cilat uvdesin, të cilat uvdesin burrat e tyre, atyre ata duhet të qëndrojnë në shtëpit e tyre 4 muaj e 10 ditë. Dhe kjo qëndrim është a i kuptimi i mbajtjes e zi në kuptimin e dytësën e përmenda. Dhe kjo formë obligohë që gruaja që mos të dalë. Përvesh nëvojave të domozdoshme, pastaj nuk i lehot gruaj që të zbukurohët me veshje, të, të vej makjaj, të kontaktoj me njerëz, të qesh, e kështu me radhë të i bëjt disa veprime që në jetën e rëndëm të jënë shumë normale. Mirë po në atë kohën prej 4 muajve e 10 ditve, Që është koha e idetit si që, si quhet në terminologjin islame, është kohë ku gruaja duhet të bëjë disa kufizime vetes së saj si rezultat i vdekjes së burrit. Dhe këto kufizime janë si përmenda të mos dal vetëm se për raste të domosdoshme, pastaj në shtëpi do thotë të qëndrojë E, mos të zbukuroj vetën e ti me veshje të ndryshme, të jetë e veshë rëndom, jo me të zeza, rëndom do thotë veshje normale të shtepis, pas taj mos, mos të zbukurohet duke vendosur makjaj, pas taj mos të parfimojës në kuptimin e vendosjes e erarave të mira e kështu me radh, hmm. pra arësujet të gjitha këto veprime në një form e, aljudojnë si një loj e, gëzimi apo një loj krenarije e kështu me radh, e rrethonat e asaj gruaje, e cilë të cilës i vdes burri, nuk janë të thotë rrethona se ajo duhet të bëj këto veprime. Dhe gjithashtu kjo fazë është ajo faza që vërtetohet dhe bëhet pastrimi mitrës së saj, edhe mund të vërtetohet në formë të qartë se a ka mbetur ajo shtatzan nga burri i saj apo jo në këto 4 muaj e 10 ditë, Zoti i dimë spirrit. Pyetja tjetër, cilave çorapeve është të lejuar tu japim mes? është tip debati edhe kjo mm -hmm. problematik çfarë llojit të çorapeve kemi disa uh, ndryrime nga dietaret e uh, Islam, posaçisht nga juristët Islam, uh, edhe të mëdhheve në përgjithësi, kemi disa mëdhheve që janë pak më rigoroz në këtë çështje, zë dhe thonë se çorapat uh, apo veshjet mbathje të slot të uh, bën me i dhan mes besimtar i duhet gjithsesi të jenë të lkurës në tërsi Pastaj kemi një mendim tjetër që thonë nuk kurzojnë të jenë të lkurës në tërsi, mirë po kurzojnë që spaku ajo ana e poshtme të jetë nga lkura. Pastaj kemi mendime që thonë se nuk është kusht të jenë të lkurë apo të lkurës po të jenë shumë të trasha nga leshi, e kështu me radhë. Pastaj kemi disa mendime që janë pak më, them kushtimisht, më të lehta në kuptimin më më të përdorshme, sikurse që është tek mëdhëbi i këto mendimesh që i përmenda janë tek dietarët e mëdhëbit Hanefi pastaj kemi disa mendime që jënë posashishtë të njohur në medhemin Shafi, po gjithashtu dhe të ehamelit që nuk kushtzojnë do një trashtësi të madhe, po thojnë ato veshje, ato mbathjet e sëllat i mbath besimtari për ta mbrojtur kam këmbën nga tëftatit dhe është vështirë të hiqen dhe të vishen dhe të zhvishen gjatëmaris e abdesit, lejohet të jipet mes atyre. Dhe këtojnë ato që rapa që zakone shimbajm ne që janë pak më trasha gjatë dimrit, po jo edhe trashësia që ti e ndosht të lështa ashtu siç kan thon disa mm. dietarë. Mirë, po këto qrapa që, që janë termos i themi ne. Pastaj disa qrapa që janë pak më trasha që janë specifik për dimrin në kët nuk ka dyshim që lejohet u japim mes e, për arsye dhe ky është mendim i përzier i një numri mjaft të madh të dietarëve, megjithse ka debate dhe ka e, argumente dhe dhe dhe, dhe shkëllimin këtë çështje eh madje ka dhe libra të shkruara që e trajtojnë këtë problematik në formë të detajzuar por pa u futur në ato, themin se si nëse çorapat janë çorapa që e mbulojnë trupin, këmbën e njeriu dhe janë të vështira të hiqen qofshin edhe jo shumë të trasha, lejohet u japet mes, për arsye se kjo fe jona është fe do thotë që e e nzihet besimton në lehtësim dhe kushtzimi që ato të jenë të lkurës apo të jenë do thot shumë të trasha e kështu me radhë janë kushtzime që dietart nuk ka dyshim që qëllimi i tyre ka qenë shumë i mirë, por janë kushtzime që ndërtohen në bazë të ijtihadit të tyre ë dhe jo në bazë të argumenteve që vërtetohen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në pyetje fundit për sot, Assalamu alaikum, kam një pyetje me, me lind ditën e xumâ-s thon se është e pa fatë. Është vërtet kjo? Jo, kjo është bestutni. Nuk ka kurfar bazë ë se të gjitha ditët e javës, të gjithë ditët e javës janë do thotë Allahu te Madhërisëm, dhe nuk mund të ë themi se kjo ditë është ditë baksuze apo kjo ditë me bërkët nuk bën e kështu me radhë ë pa poseduar argument argumenti në këtë çështjera është thotë nga libri i Allahut dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nëse kjo nuk ekziston, atëherë çdo pretendim i çaj natyre futet në beshtytni që besimtari nuk duhet ti besoj dhe ti aplikoj për arsyesë se nëse fillon do thotë ti aplikoj dhe të besoj në to, atëherë vetë se ka ka devijuar nga urdhri i Allahut e Madhërisëm që neve jemi të urdhuar të pasojmë atë që është e qartë dhe argumentuar nga Allahu i plot fuqishëm dhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zot edhi që një që ishe sot e, e di muslim. Ju ju falenderoj çeshësat më ne për ftesin. të dhënë përgjigje shikuesve tan. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të nderuar të shikuesës, këtu është fundi mos mos i misionit të sotëm duke kërkuar përgjigje mos haroni të na shkruani në pyetja@csv.com, ndërkëse kur do të merrni përgjigje lidhur me pyetjet tuaja, ne do t'ua kthejmë me email përgjigjen. Mirupafshim dhe mirë takofshin herëvë të tjera. Selam aleikum.